Найчастіше і доводиться мати справу на війні. Правда, потім про це найменше хочеться згадувати. І гіркий смак поту, що не висихає, це також лише як шлях до того, що буде потім до крові і лайна. Але після перших, найбільш болісних вражень, потім до всього цього просто звикаєш. Схожі думки крутилися в моїй голові, коли ми верталися з пищати до доставок. Перебігаючи відкриту ділянку, я знову тамував біль у стигні і думав, що ця клята рана мені ще вилізе боком. Якби хоч два-три дні не порухатись, вона б достатньо загоїлась, але на відлежування у мене не було навіть і півдня». Коли увійшли в ліс, то пригальмували темп і далі йшли, ледь тягнучи ноги. Убезпечивши себе від втікача, ми знову вернулися до того ж, чого почали. Мабуть, правий був віллі, що найкращим виходом було дочекатися темряви і вшиватися звідси кудись подалі. Але я ще мав навідатися до матері. І хотілося ще хоч раз на прощання побачитися з Улею. І якщо похід у село можна було б зробити без великого ризику, то поїздка на трофейному вінісі до Крем'янця з однооким німцем водієм, нехай навіть і у формі совітських офіцерів, з чужими документами, виглядала авантюрою, стримуючи себе, я вже начеб змирився, що цього робити не варто, але в уяві знову і знову нісся нічною дорогою на зустріч вітру. А в той момент дві сили боролися в мені, і так виглядало, що за тих обставин вони були протилежними – бажання вижити і кохання до дівчини, і важко знайти в людини два сильніші почуття – я не хотів залишати Уляну, ще бодай раз не побачивши її, хоча й розумів, що тим самим можу згубити і її і себе. І все ж, я, мабуть, надто сильно кохав, аби довіритись розумові. «Старий, я вже лісами бігати!» – кинув віллі, відхекуючись, коли ми присіли на поваленому сухостої «Перепочити». «Не припідняйся! Тебе ще не так спроста й догнати!» Поплескав я його по плечу, хотів було додати ще щось підбадьорюче, але нічого більше не придумав. Віллі безперечно відчував мій настрій, обігнавши мене на підйомі горба. Коли ми заглибилися у стару вирубку, де вже піднімався молодий ліс, він йшов стежкою попереду і старанно притримував гілки, аби яка здурна не цвохнула мене по лиці. І я знову тепло подумав про колишнього піхотинця, як я вже звик називати його про себе. Цього ще не старого, лише трохи за сорок, але вже добряче, пожованого життям чоловіка, з довгими руками, одним оком, який понад усе хоче вернутися з війни додому, де його, мабуть, ніхто вже й не чекає, Старі батьки, невідомо, що з ними, а дружина, за його словами, і до війни його не дуже любила, а дітей у них не було. І от, добровільно визнавши мою зверхність, бо ж у війську, навіть такому мізерному, як наше, не може бути двох командирів. Він тепер цілком залежав від моїх рішень. На тому боці за Карпатами, якщо пощастить туди дістатися – я сам передам йому командування. Правда, Віллі про це ще не знає. До ставок ми дійшли без пригод, ні на кого з місцевих не напоровшись. Вже перед самим закиданим гілками Вілісом сполохали руду лисицю. Я побачив тільки її хвоста і все ж мотнув плечем, скидаючи трофейного ППШ. Це вже на рівні рефлексу. А коли згодом Віллі знову почав виставляти на капот кибанки тушонки і ту запечену над жаром загорнуту у шмату рибу